Аж тут і війна. Таке заварилося. Петра у 41-му забрали на фронт. І цього ж року взимку спалив Гаркуша його хату. Ну, так люди казали, хоч ніхто і не бачив. А жінку з малою дитиною застрелили. А він, Гаркуша, як німці вже йшли, то зник кудись. Аж потім по війні з'явився. І ніхто не знає, де був. Тільки раз і бачили його в наших краях. Якраз тоді, в зимку, коли з Гончаруковою сім'єю це сталося. Тому й думали на нього. А так ніхто не бачив. Та чи тільки з ними таке лихо було?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 Одного разу нагрянули несподівано до нього з обшуком. Знайшли зброю, нібито незаконну, крадену. Відразу й заарештували його. А як уже заарештовували тоді за таке, то ви самі розумієте. Та й полон німецький йому бідаці пригадали. Казали люди, що то не його зброя. Підкинули йому начебто. Отак чоловіче й сталося. Старий знову замок, відшкрібаючи, щось прилипле від дерев'яного столу. Але за якусь мить вів далі. А повернувся Петро з Сибіру років, та років, напевно, вже з дванадцять тому. Ну, міг і скоріше, після амністії. Та не поспішав у рідні краї. Напевно, важко тут було йому з думками та спогадами. Та все ж таки повернувся. І Гаркуша його вбив. Підстеріг у лісі і застрелив. Гончарук таки щось знав. І той виродок його боявся. Він, як повернувся Петро, то все...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 А в гаркуші був пес. Як я міг забути запитати про це? Тепер я стояв і з завмиранням серця дивився на старого. «Пес?» – здивовано перепитав він. «Може, і був, коли який собака в нього?» «Ну, мав так би мовити, нещастя!» «Не доведи, Господи, такого господаря!» Він же не те, що пса, людини не пошкодує. Інший – ні скарбу, ні долі, самі біди та злидні, а тварини Божої на призволя ще не покине, ще й шматком хліба поділиться.